Urriaren bostetik hamarrera zato zaldibiko Santa Fe jaietara, jai herrikoiak eta herriarentzakoak. Eta falta direnak astu gabe. Urriaren bosta asteartea jaien hasiera eta kalejira txarangak lagunduta. Ondoren dantzaldia imuntzo eta belokirekin. Aste azkenean, bertso saioa maialen Lujanbio eta ametzar zailusekin. Ostegunean gazteen kantu eta bertso saioa. Ostiralean, mozorro gaua eta dantzaldia drindotxekin eta playbaka. Larun batean, aurren jaialdia, ekitaldia eta dantzaldia garraixirekin. Urriaren bostetik amarrera zatozaldibira. Eta badakizu, ondo pasa, pasatu gabe!